І от знову Енді Белл виринає мови з могили. Біллі Карас працював у компанії Джейсона Белла, і всі його зв'язки зі справами ДТ теж йшли через роботу. Якщо Піп мусила би зараз визнати, що бодай найменший шанс невинуватості Біллі Караса існує, що є не той, кого засудили, і справжній винний, то почати треба з Green Sand Limited. Якби це була справа без інших ускладнень, без зв'язку з нею, без мертвих голубів чи фігурок на її порозі, це був би перший крок. І все ж цього разу цей крок здавався важким, неймовірно важким. «Марія», – сказала Піп, – «голос став хрипким». «Ще одне питання. Після арешту Біллі вбивства припинилися. Як ви це пояснюєте?» «Як я вже казала, за ці роки я багато дізналася про серійних убивців», – сказала вона. «І мало хто знає, що іноді серійні вбивці просто припиняють». Іноді з віком, або через життєві обставини, коли вже немає бажання чи часу. Наприклад, де нові стосунки чи народження дитини. Можливо, так було і тут. Або ж справжній убивця скористався моментом, коли Біллі арештували. Ручка Піп зупинилася, думки переповнили голову. Марія, дуже дякую, що знайшли час поговорити зі мною сьогодні. Це все було дуже, не кажи чесно, не кажи страховано, цікаво, сказала вона. «Ой, Люба, прошу, це я вам дякую за часи», зітхнула Марія. «У мене немає з ким поговорити про це, ніхто не слухає, тож спасибі за це. Навіть якщо далі справа не піде, я розумію, Люба. Ви знаєте, як важко оскаржити вирок після його винесення? Це майже неможливо, ми це розуміємо. Але Біллі буде зворушений, що ви хоч би звернулися. І я одразу візьмусь за сканування розшифровки його допиту, щоб ви самі могли побачити. Піп не була певна, що хоче бачити це на власні очі. Частина її хотіла закрити руками обличчя і просто стерти все це. «Зникнути завтра», – твердо сказала Марія. «Обіцяю надіслати на адресу вашого подкасту». «Так, це ідеально, дякую», – сказала Піп. «Я зв'яжуся з вами найближчим часом. До побачення, Люба», – сказала Марія і Піп, Здалося, що в її голосі з'явилася крихітна надія. Вона натиснула червону кнопку на телефоні, і тиша різала вуха. Це було можливо, це було реально, і ця можливість починалася з «Грін Сцен Лімітед». А закінчувалася. Перебив її внутрішній голос, її смертю. Шоста жертва – де вбивці? Піп намагалася заглушити цей голос у голові, відволіктися. Не думай про кінець, думай лише про наступний крок. День за днем. Але скільки ще таких днів залишилося? Заткнися, залиш її. Перший крок, грін-сцен. Відлуння цих двох слів звучало в її голові, перетворюючись на клацання ручки. Де, де, де. І саме тут вона зрозуміла. Джейсон Белл не єдиний, кого вона знає, хто має стосунок до грін-сцен лімітед. Є ще хтося. Даніель да Сілва. До того, як стати поліцейським, він кілька років працював у компанії Джейсона Белла, можливо, навіть разом з Біллі Карасом. Ця справа, яка ще вчора здавалася такою далекою, тепер підбиралася все ближче і ближче, мов ті крейдяні фігурки, що дерлися вгору по її стіні. Все ближче, ніби хтось веде її назад до Енді Белл і до самого початку. Раптом пролунав різкий звук, гучний дзищок, піп здригнулася. Це був лише телефон, що завібрував стіл, вхідний дзвінок. Піп глянула на екран, піднімаючи слухавку. Номер приховано. «Але...» – сказала вона. Відповіді не було. Жодного голосу, жодного звуку, лише ледве чутний шурхіт статичної напруги. «Але...» – знову сказала Піп, затягуючи «О». Вона чекала, прислухалася. Чи чує вона чийсь подих, чи то лише її власний? «Марія...» – запитала вона. «Це ви...» Ніхто не відповів. Можливо, це якийсь спам-дзвінок із поганим з'єднанням. Піп затримала подих і прислухалася. Закрила очі, щоб краще чути. Це було ледь чутно, але хтось все ж був на лінії, дихав у слухавку. Невже він не чує, як вона говорить? «Кара», – сказала Піпа. «Кара, клянусь, якщо це твій жарт, то дзвінок обірвався». Піп опустила телефон і втупилася в нього, дивилася занадто довго, Ніби він міг щось їй пояснити. І тепер у голові звучав не її власний голос, а уявний голос Гарріет Гантер, яка розповідала про свою вбиту сестру в тій статті про ДЕР. Те. Вона теж згадувала, що отримувала кілька жартівливих дзвінків. Це було за тиждень до того, як вона зникла. Серце Піп стислося, і всередині неї пролунав постріл. Можливо, Біллі Карас, де вбивця, а може й ні, і якщо це якщо кружляло навколо піп, наче чорна діра, якщо Біллі не те, то гра знову змінилася. Почалося фінальне коло, а тепер уже йде відлік часу. Тиждень до того. Хто шукатиме тебе, якщо зникнеш саме ти? Назва файлу завантажити Біллі Карас Поліс Інтерф'ю.